Mm, ja jag har många strängar på min lyra kanske och jag har eh, många tankar som är i omlopp som jag, jag kanske inte alltid är i fas med varandra och går åt olika vägar så man känner sig ja, lite kluven i mellanåt vilket passar väldigt bra kanske just idag så tjenare Danny och alla dina andra personers, hur har ni det då? Jo tack, vi har inte bara många strängar på våra lyror utan vi har många lyror också, eller hur man nu ska se det. Jag har också känt mig splittrad på sistone men det har varit många deadlines, det har varit mycket att göra. Och det har varit många dragningar som har uppstått, man vill det, man vill detta, jag vill gå dit, jag vill se det där, jag vill uppleva det där, jag vill inte göra det och så vidare. Och... Ibland kan det vara, vara lite svårt att, att ignorera de här impulserna eller rösterna eller vad man nu ska kalla det och det, det, det känns skönt att ha sett någonting som, som ja, tar upp det ämnet även om det gör det på en helt annan nivå. Mm. Ja det, det är kanske inte någon direkt igenkänningsfaktor i, i eh, den här filmen men eh, ja, det, det, det går ju till extrema nivåer där men man, man kan ändå känna sig någorlunda träffad här att i, ibland känns det som man har en hel armada av eh, ja, mer eller mindre suspekta individer i, i hjärnan som slåss om ens eh, uppmärksamhet som slår som att ta kommandot över kroppen också så ja, det, det, det slår ganska nära ibland när man eh, mår som allra värst och inte vet vad man ska ta sig till då, då känner man sig lite som eh, ja, som, som vår antagonist ikväll här. Ja, men lyckligtvis så har vi inte riktigt hans idéer och tankar och uppfattningar oavsett vilken personlighet vi pratar om. Det, det finns mycket där som är mycket, mycket mörkare än vad vi är villiga att, ähm, att tillåta inom oss själva och tur är väl det för det är en ganska så obehaglig historia vi har tagit del av idag och... Det var en sån där historia som, som jag såg fram emot när jag hörde talas om den. För den, den låter ju väldigt spännande. Den låter ju väldigt lockande. Och ja, alltså det kittlar på det där lilla speciella sättet. Men, men sen fick man reda på vem som var involverad i det här projektet. Eller rättare sagt, vem som låg bakom det. Och då är det ju direkt ett par nödbromsar som, som börjar att slås till. För... Här har vi en kar som har haft många spännande idéer. Han har gjort filmer som kan anses vara stora succéer. Men sen tappade han, ja det där, det där magiska. Han fick väl storhetsvansinne eller vad man ska säga. Och det märktes i hans filmer så han blev ju lite av ett, ett skämt i Hollywood. Ja, han eh, drog allt för mycket i gasen och hade inte riktigt någon... Eh... Någon helhetssyn på det han gjorde. Han eh, hade skygglapparna på och såg sig som oövervinnlig kanske. Men eh, ja, det, det fick han ju lida för. Och det är egentligen ganska makabert att han fortfarande är i stånd att kunna göra film. Efter eh, det ganska fullständiga misslyckanden han har haft genom åren här efter hans, hans stora genombrott. Men ja, det, det har ändå gått vägen för honom. Eh, mycket tror jag på grund av att eh, han fortfarande har fräscha idéer. Han kommer med någonting nytt. Mm. När eh, filmbranschen i övrigt egentligen bara står och, och trampar vatten och älter om gammal skåpmat. Mm. Så eh, kommer ju den här karen med idéer som man inte har riktigt tänkt på förut eller vinklingar på lite mer familjära berättelser som eh, gör att det, det känns nya ändå och det är ju hans stora styrka tycker jag just när det gäller eh, manusfronten eh, berättandet vad han vill få fram och mm. hur han, han strukturerar det hela. Sedan kan man ju ha en hel del åsikter om hur slutprodukten blir och var han lägger fokus och om han borde befinna sig i registolen överhuvudtaget. Men ja, det, det kommer vi säkert till lite längre fram. Men ja, det, det är en man som blandar och ger och man vet aldrig riktigt vad man får. Så när det är en ny film från den här Karn i antågande så är det ganska naturligt att man betraktar den med ett visst mot av skepsis. Ja skepsis är ett bra ord faktiskt och han har gjort sig förtjänt att ha väldigt mycket misstanke kring sig därför att han fick ju som nämnt ett litet storhetsvansinne där han eh, ja, mer eller mindre attackerade sina fans och de som kritiserade honom och eh, han hade ju en film där, eh, där han var det, det missförstådda geniet, den som hade de, de briljanta idéerna och världen runt omkring förstod inte hur fantastisk han var och... Det var ju en, en subtil sak som, som inte gick någon förbi utan han fick ju väldigt mycket skit för det och det gjorde väl att han drog sig tillbaka och en sak är ju säker, Kan ska inte göra beställningsjobb, han ska inte göra filmatiseringar av franchises och liknande därför det mm. Det är för stort för honom. Han kan inte riktigt hantera det. Han hanterar det bäst när han gör en, en egen historia och när han är lite mer ödmjuk faktiskt. Ja, det får man väl säga. Han, han är som bäst när det, han skalar av berättelsen och han fokuserar på det som är essentligt för, för storyn. När han går bortom det och försöker sig på ett, ett verk som inte är hans eget ursprungligen så verkar han ha, ha svårt att, att koppla till det mm. och eh, verkligen kunna förstå vad det hela handlar om. Så han behöver eh, utarbeta hela manuset på egen hand för att verkligen få grepp om vad i hela friden det är den här filmen handlar om då kan han fungera betydligt bättre mm. det vill inte säga att det funkar varenda gång för det stora magplasket var ju med hans egna filmer också som var Oh, så horribelt genomförd att jag blev helt hypnotiserad av den. Jag har aldrig varit så engagerad i en skitfilm som jag var när jag eh, såg den. För det, det fanns inte en idé här i genomförandet och regin av skådespelarna som... Eh, jag kunde ta seriöst och det, det, det bara satte grillor i huvudet på mig och jag ville bara se vart det hela ledde. Vilka katastrofala val som skulle komma härnäst. Och ja, de kom och de kom och de kom. Det var en film som aldrig slutade ge. Men mer på det ironiska planet kanske. Man skulle väl kunna säga att han har bra idéer som nämnt men det är någonstans vid, vid halvvägsmärket i filmen där det börjar att, att gå sönder och krackelera för då har de här idéerna och all den dimma som han har höllit dem i, då ska det börja avta och det ska börja avslöjas vad som, vad som verkligen håller på att hända och ofta har han lite skakiga förklaringar till hur det har blivit så si eller hur det har blivit så och vad som ligger bakom det där och så vidare och han är ju känd för sina twister i historien det vill säga att någonting vänds helt på en femöring och går åt ett helt annat håll och Ja, som nämnt, ibland funkar det riktigt bra, andra gånger funkar det inte alls och det beror helt på hur man har valt att eh, blanda upp de här idéerna, vilka koncept som arbetar tillsammans och vilka koncept som inte fungerar ihop alls och så vidare och... Det, det är svårt på förhand att säga om det kommer att funka eller ej. Man vet, ja, ungefär halvvägs in om det är någonting som kommer att, att sluta åt det bättre hållet eller om det barkar helt åt skogen. Sen kan man ha åsikter om regi och bildval och struktur och liknande, men det är mer... Det är mer en stil som man kanske inte gillar. Men, men det rent praktiska. Funkar de här avslöjandena? Är den här historien helt genomtänkt? Det, det är där man kan se om det är kvalitet eller ej. Mm, det ligger nog en hel del i det där faktiskt. Och, ja, twisterna de, de kan komma från eh, ingenstans ibland. Och ja, fullständigt överrumpligen som eh, filmtittare... Eh, och det, det är på gott och ont. Ibland så känns det bara inte logiskt och ibland så blir det lite mer som en uppenbarelse och ja, där, även där så kan det gå åt vilket håll som helst. Men ja, han, han fortsätter ju aldrig att försöka. Han vill göra någonting här och man, man ser vart han är på väg. I hans filmer och ja, det, är, det är i alla fall någonting med den här Karn som jag kan respektera men ja det finns en hel del att klandra honom för också. Det finns det tveklöst men vi ska ju ge den här filmen en ärlig chans för det tycker jag faktiskt att den förtjänar. Och det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar vad är det för någonting vi har sett till idag? Jo, vi har sett på Split från 2016 med manus och regi av M. Night Shyamalan. Ständigt denna kämmerlän. Han är lite utav ett mem i filmvärlden av flera anledningar. Men jag, jag tycker ändå att det finns någonting, någonting charmigt över den här Kahn. Jag, jag är skeptisk absolut, jag är tveksam och jag är helt klart beredd att säga vad är det här för skräp när han har gjort någonting dåligt. Men jag tycker också att han förtjänar att höjas när han faktiskt gör någonting som är bra eller riktigt bra faktiskt. Och var den här filmen hamnar, ja det, det återstår ju att se. Det är den första Shyamalan-filmen jag har sett på väldigt länge för eh, Där är ett par produktioner han har varit involverad i som jag har undvikit som pesten. Törs jag nämna The Last Airbender, hos Hust Herkel härkel. Vissa saker skulle han inte ha rört från början. Men ja, man måste ju beundra hans entusiasm. Mm, ja, det kan man väl göra i alla fall. Nej, jag har också undvikit eh, Airbender, men eh, jag, jag är ju varken ett Avatar-fan eller eh, jag, vid det laget ett, ett Shyamalan-fan överhuvudtaget heller. Så eh, jag såg ingen anledning att dyka ner i den där och eh, inte ens att se det som en skitfilm och försöka ha lite roligt åt filmen. Det, nej, det, det känns som... Eh, det är en film som bara borde läggas åt sidan och, och glömmas bort. Jag vill inte ägna den någon tanke utan det, det låter vi vara. Och jag har nog inte sett någonting av Shyamalan sedan The Happening tror jag. Det, det var där jag fick min chockupplevelse. Mm. Och, ja, sen blev det ju inte mycket bättre med hans produktioner för med just Split då eh, både recensenter och publik verkade ja, förlåta honom och gå hans väg istället igen. Och om vi ska vara helt ärliga så var det faktiskt mitt förslag att se den här filmen. Och även om jag antydde att det var någonting nytt för mig så ska jag erkänna här och nu. Jag var faktiskt och såg den här på bio när den kom. Därför att när jag var över i USA så var det en familjemedlem som sa Hej, kan inte jag förbjuda dig på bio? Och jag tyckte, ja, varför inte? Det, det skulle vara lyxbio med egna förtöljer och drinkar och grejer. Det lät ju, lät ju helt fantastiskt. Det var ju någonting jag helt klart ville uppleva medan jag var där borta. Och så råkade det vara en chamalan film Då tänkte jag... Är det värt det? Ja, vad tusen. Jag blev bjuden, det är en fantastisk upplevelse att bara gå till den här väldigt speciella biografen. Så jag satt där och lekte med fotöljkontrollerna under en stund i, i filmen där. Men, men sen blev jag faktiskt fångad utav den. Där var någonting som började hända som, som kändes speciellt, måste jag säga. Hur han väljer att börja den här, hur historien trappar upp och hur den fortsätter. Och... Ja, jag kan ju inte förneka att, att den fångade mig tillräckligt mycket för att jag skulle, ja, tvinga den på dig. Mm, och det, det måste jag säga att jag, jag, jag, jag krävde inte mycket övertalning i det här fallet för eh, split-konceptet eh, går ganska väl hand i hand med vad jag tycker om för filmer och överlag. Och eh, vad nyfiken på vad Kämland hade att... Och komma med vid den här tiden. Så ja, jag, jag hoppar på tåget. Och ja, vad ska man säga? Shyamalan, han kan verkligen bygga upp stämning och atmosfär i sina mm. filmer. Och med små medel dessutom. Där har han en, en viss färdighet där som eh, inte många andra regissörer har. Det är... Riktigt skönt att få uppleva det som, som tittare här för det, det, det är en film som verkligen grabbar tag igen just i, i stämningen som ständigt ligger där och trycker. Så att det, det, även om inte någonting händer under stora delar av en, en scen så... Så finns det någonting där som ständigt gnager på en och som försöker krypa sig in under huden på en. Och, ja, det, det är sådana upplevelser som jag verkligen tycker om och det måste jag säga att det, det fick jag verkligen med, med denna Kärmarland-filmen. Ja, den innehåller väldigt mycket tystnad måste man säga eller där bakgrundsljud eller musik är väldigt dominant och i dagens filmindustri är det ganska ovanligt måste jag säga för man försöker verkligen fylla upp filmen med så mycket ljud och dialog och klämchecka skämt och one-liners och allt möjligt annat så när man hittar en film som är Lite mer eftertänksam, mer atmosfärbyggande och som vågar att ha scener där det, där det känns som att ingenting händer men man väntar på att någonting ska hända. Det, mm. det får det att krypa i huden på ett helt annat sätt än vad man är van vid idag. Och sånt uppskattar jag. Det, det är modigt att våga göra, det kan jag inte säga någonting annat om. Men samtidigt så vill jag också tillägga att manuset till Split är... Ovanligt skrivet. Alltså, jag vet att Kjelleman har sina, sina fix-idéer och vi kan se spår av dem här. Jag menar, han har inte lagt sin stil helt åt sidan. Men det känns som att han verkligen har fokuserat på att få fram en så kärnfull dialog som möjligt. Och mycket av det som sägs är, är mer desperation och, och folk som gnäller av naturliga skäl, naturligtvis. Men äm, det, det känns ändå så så sanslöst naturligt. Mm, i många fall ja, det, det måste jag hålla med om och ja här har det klickat för kärmanan och han har lyckats konstruera en en bra flytande berättelse som, som håller ett konstant bra, lugnt och stegrande tempo. Han börjar väldigt eh, trevande kan det tyckas. Men det är verkligen planerat för att senare etablera vad filmen kommer att handla om. Etablera karaktärerna som vi kommer att och stifta bekantskap med. Och följa dem parallellt där också. Och det, ja, det är väl skrivet Man bjuds inte på väldigt mycket exposition eller onödigt i Split här utan det som händer det är där av en anledning det fyller en funktion och mm. han fortsätter bygga vidare på det viset så rent eh, hantverksmässigt i, i manuset här så måste jag säga att det, det fungerar eh, med Visst förbehåll har jag väl där också. Det är väl tillbakablickarna vi har i filmen när den kvinnliga huvudrollen eh, tänker tillbaka på sin barndom och det som har färgat henne och, och blir den person hon är. Där känner jag inte riktigt eh, samma nivå i vare sig struktur eller berättande och en hel del känns ganska onödigt men... Jag förstår varför det är där men jag, jag undrar om de har rätt anfallsvinkel på just de tillbakablickarna men eh, i övrigt måste jag säga att det är, det är riktigt bra skrivet. Jag tycker nog att de här tillbakablickarna får en utbetalning på slutet. Den kan tyckas långsökt på många sätt och vis. Men om man ser det från den logiken av huvudrollen här eller huvudmotståndaren så, så kan man förstå varför det har betydelse. Men jag, jag, jag förstår vad du menar. När de började komma så undrade jag också vad ska det här leda till. Och det tar ju en vändning som man kanske inte hade väntat sig alls. Och helt plötsligt så blir ju en del ut av huvudrollens mentala ja, situation väldigt förklarligt. Det är många pusselbitar som ramlar på plats. Men de är lite klumpiga, ja. Jag skulle vilja påstå att tillbakablickarna är det klumpigaste i den här filmen. Relevanta, ja, men de kunde kanske ha gjorts snäppet bättre. Men mm. det, det är ingenting som förstör varken historien eller filmen. Nej, precis. För som du säger, det, det är där av en anledning. De fyller en funktion, så... Eh, där kan man ju inte klandra den i alla fall det, det är mer genomförandet och, och fokuset på, på de här tillbakablickarna som jag nog skulle vilja ändra lite på och ja i övrigt så är nog Split filmen som, som verkligen visar att Shyamalan ja han är nog inte ämnad att vara en regissör egentligen eh, han famlar mycket i, i mörkret i, i just registolen vilket blir så kontrasterande till det välskrivna manuset. Mm. När han väl ska försöka få det genomfört med sina skådespelare så kan han inte riktigt nå hela vägen och, och få skådespelarna och verkligen få fram budskapet i manuset, eh, hitta rätt tonläge, eh, rätt känslor för scener och, och så vidare. Så där känner jag att det det, det havererar lite grann för honom. Men lyckligtvis så, så finns det ju ganska så kompetent folk i, eh, i skådespelarlistan här som med sin... Talang och eh, erfarenhet kan eh, ja, eh, bygga upp en hel del som eh, Shyamalan själv saknar. Ja, det kan jag hålla med om utan att tveka. Det är eh, mycket beroende på skådespelarna att det här fungerar. Därför i händerna på mindre kompetent folk så skulle nog det här manuset ha känts mycket mer stultat Och ja, inte hälften så välskrivet som det faktiskt är. Men då är ju frågan, är det regin som är dålig eller är många av de här skådespelarna bara inte rätt för rollerna och så vidare? Det, det finns flera faktorer men, men jag är nog beredd med tanke på hans historik att säga att Shyamalan har en del brister som regissör och som... Jag ansvarig för projektet som ansvarig för att se till så att skådespelarna gör det han vill för att få fram den vision han har och det, det går ju att diskutera hur länge som helst och vi ska ju faktiskt titta på några utav skådespelarna här men eh, mm, alltså jag vill ändå understryka att det är en intressant historia jag är faktiskt beredd att skriva under på den här från början till slut och från Shyamalan film är det ganska ovanligt. Ja, det, det känns eh, sammanhållet på ett helt annat vis här. Eh, det är inte någon twist som, som kommer ur tumma intet- och det är inte några eh, galna utsvävningar som görs- utan här vet man ungefär vart det hela är på väg- men det är själva resan dit som är det intressanta. Och... Eh, det, det blir inte en fråga om något, något storhetsvansinne här heller från Shyamalans sida. Det, det ser man inte minst på hans eh, Hitchcock-cameo som han <laughs> insisterar på att göra i varenda film också. Där eh, han har en, ja, en liten eh, komisk roll i den här filmen där eh, han inte är den mest sympatiska människan i världen kanske. Jag hade faktiskt också tänkt att nämna den där scenen därför att den är den är relevant för handlingen faktiskt så det är inte någonting som man har stoppat in bara som en egotrip utan eh, vi ser en av rollfigurerna sitta och samtala med honom medan som sitter och tittar på eh, övervakningskameror och eh, det, det finns en dialog där som känns väldigt gemytlig De här två känner varandra, de har pratat med varandra många gånger och eh, de är också villiga att driva lite med varandra och hon sitter och, och hånar honom lite för att han har blivit lite rundare om midjan. Han äter dåligt och liknande. Och bara det faktumet att han är villig att, att sätta sig i en sådan roll där han, mer eller mindre åtminstone, blir hånad och även om det är kärleksfullt då. Mm. Det, det för mig visar i alla fall att han, han vill demonstrera för sina tittare att, jo, jag, jag inser att jag inte är någon messias i filmvärlden. Jag är en filmregissör och jag ska um, hålla mig på den nivån där jag är bekväm. Ja, och han var ju även smart nog att känna att, att filmen behövde en liten andningspaus också ungefär vid det... Tillfället så han passar på att lätta upp stämningen lite grann så att man, man fick pusta ut lite grann innan spänningen griper tag igen, igen. Så bara där är det ju en, en fingertoppkänsla att man har placerat den, den förlösande skrattscenen just där också. så Ja, han, han har självdistans tydligen och han kan driva med sig själv och han vet vad som behövdes i den här filmen också. Så att det är en scen som egentligen är ganska talande för eh, eh, hans uppsving som, som filmmakare här. Tveklöst, ja. Jag tycker det är ett positivt tecken och jag är nyfiken på vad det här ska leda. Men innan vi spekulerar om någonting sådant så är det väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på den här filmen. Men jag vill först och främst säga att den här filmen det är väldigt svårt att prata om den utan att spoilera någonting så vi kommer att spoilera en del i början här. Och har man ingen aning om vad det är för film man sätter sig och tittar på så finns det många överraskningar redan från start. Så jag vill bara be om ursäkt för det men för att kunna prata om den så, så måste vi avslöja vissa saker åtminstone. Men med det sagt, vad handlar egentligen Split om? Jo, de tre tonårstjejerna Casey, Claire och Marsha är på väg hem från en födelsedagsfest när de kidnappas av en okänd man. Ingen av dem vet varför de hålls fångna eller vad deras kidnappare har för avsikt att göra med dem. Vad de snabbt inser är emellertid att denna man beter sig väldigt underligt. Hans humör och beteende ändras hela tiden på ett skrämmande sätt. Det visar sig att det huserar flera olika personer i kidnapparens kropp. 23 för att vara exakt. Några av personligheterna verkar ha gått samman för att förbereda sig för den annalkande ankomsten av ännu en person. Det är även inför denna ankomst som de tre tjejerna behövs- och om de dominerande personligheterna i kidnapparens kropp är att lita på- så har de tre offren inte mycket tid på sig för att fly undan med livet i behåll. Och jag måste säga att upptrappningen till att vi får veta- att den här personen har flera olika personligheter- är riktigt snygg för det är ingenting vi får en antydan av när vi ser honom för första gången utan mm. det är i samma takt som tjejerna inser vad det är som håller på att hända som vi gör det och det är kusligt måste jag erkänna så det här reste sig verkligen håret i nacken på mig och jag, jag sögs verkligen in i den här filmen och... En, en stor del är att skådespeleriet här och det är därför som jag, jag tycker att han har valt väldigt bra skådespelare här, Kärmelan. Men det är inte perfekt, men den nivån de har landat på är, är riktigt, riktigt bra. Ja, överlag, ja, så, så tillför det ju någonting här och det är personer med, med egenskaper som, som passar rollerna definitivt och ja speciellt när det gäller vår kidnappare här så är det ju en väldigt komplex roll som kräver en hel del av skådespelarna för här är det ju många olika roller som egentligen ska gestaltas i, i en och samma kropp här eh, och Ja, det är inte det. Det är det lättaste här i världen och det, det lyckas väl överlag får jag väl säga. Jag tycker James McAvoy som den här skräckinjagande figuren, han, han hittar hjärtat i, i den här personen för... Ja man, man knyter ändå ett visst band till eh, även antagonisten här för mm. han är ju en sorglig figur i sig själv och har det inte haft så lätt här i världen och han, hans kluvning i, i personligheten den, det här på honom helt enkelt och den här ständiga inbördeskampen inom honom det... Det sätter ju sina spår och sedan har vi de olika personligheterna som träder fram som har distinkta egenskaper eh, var och en här som McAvoy verkligen plockar fram och kanaliserar här. Så att det, det tycker jag är, är väldigt imponerande. Jag hade dock gärna sett att Körmallan hade... Eh, jag har gett lite bättre regi här för där är några scener där det, jag tycker att det, det går över styr och blir för övertydligt och överdrivet med eh, viss mimik som jag tänker att eh, det hade varit bra om man dragit tillbaka lite på och gjort det lite mer subtilt. Och inte gjort att det, det, det känns som skådespeleri, vilket det gjorde emellanåt där. Men med det sagt så tycker jag ändå att McAvoy gör en, en, en riktig, ett riktigt hästjobb här helt enkelt. Ja, vi ska ändå komma ihåg att det är 23 rollfigurer han ska spela mer eller mindre samtidigt. Ja, 24 kanske, host, host, harkel, harkel. Och det gör ju att det, det kommer ju bli en viss, en viss överlappning för några av de här personligheterna försöker ju låtsas vara den andra personligheten men måste visa tecken på vem det är och... Det är ju inte den lättaste rollen att spela, det skulle jag vilja påstå och med det i åtanke så är jag beredd att svälja en del överskådespeleri eller en del överdrivet därför att det är ingen lätt situation han sitter i här. Hade de reducerat antalet personligheter, absolut. Då hade det kanske varit lättare att hitta en balans och eh, kanske dra ner skådespeleriet och göra det mer subtilt här och där där det har blivit överdrivet. Men generellt måste jag säga att McAvoy gör en... En solid prestation rakt genom den här filmen. Det, det lilla jag skulle ha att klaga på i den här filmen. Det, det är så försumbart att jag jag vet inte om jag vill ta upp det egentligen. Jag, jag håller med dig, där är överdrifter. Men, men med tanke på speltid och hur mycket press det är på James McAvoy. Att få det här att fungera. Så, så är jag villig att... Att låta ett par små äh, magplask här och där inte, inte sabotera helheten. Nej, sabotera gör det ju verkligen inte för, för McAvoy är ju eh, behållningen med, med Split. Eh, hela filmen bärs upp på hans axlar och eh, det, det är eh, McAvoys rulle det här utan tvekan. Det finns inte någon, någon annan eh, roll här som ens kommer i närheten. När det gäller komplexitet och intresse. Det är, det är ju verkligen allt som är centrerat kring vår antagonist här. Och det är ju runt honom som precis allting i filmen centrerar också. Så han är ju nästan ständigt närvarande i en eller annan form. Vilket är riktigt svårt att, att få till naturligtvis. Så, ja, jag är också extremt imponerad av, av McAvoys insats här. Eh, att han har lyckats eh, hitta eh, så många unika drag att få fram. För man ser förändringarna på honom inför varje rollfigur han, eh, han plockar fram. Var, eh, varenda personlighet som, som eh, bubblar upp till ytan så det är väldigt, väldigt imponerande. Och ja, det, det är ju som en, en, en reklamsnutt för McAvoy som skådespelare det här. Att, titta eh, vilken bredd jag har. Jag kan spela det här, det här, det här och det här. Eh, så eh, Split skulle jag vilja säga, det, det är eh, rullen man, man lämnar fram till eh, filmmakaren för nästa projekt. Här har ni vad jag kan göra. Ja, det är ett CV på två timmar och eh, det är imponerande bara det. Och på tal om James McAvoy så, så slog en sak mig när jag satt och förberedde inför den här inspelningen. Och det är att vi har haft ett litet omedvetet tema de senaste filmerna. För för två filmer sedan tittade vi på Logan, som är en, en X-Men-film- Förra veckan så tittade vi på Assassin's Creed med Fassbender som spelar Magneto i X-Men. Och James McAvoy som vi har tittat på till idag han spelar Professor X i X-Men. Så det har blivit ett litet, ett litet omedvetet tema där i planeringen. Mm, ja, det har du ju bandit mig rätt i faktiskt. Jag har inte ägnat en tanke åt det faktiskt. Men eh, nog är det sant. Vi, eh, vi kör X-Men här utan att och veta om det. Så... Eh, det var kanske det våra undertryckta personligheter ville få fram när vi planerade körlistan här inför höstens poddande. De ville ha med mer X-men och de lurade oss på det här viset helt enkelt. Det är nog en blandning av vårt undermedvetna och våra lyssnare också för en hel del av filmerna vi, vi kommer att titta på nu är ju förslag vi har fått in. Det, det är bara intressant hur det där faller sig ibland, omedvetna teman helt enkelt. Men ja, som nämnt, James McAvoy, vilken insats! Hela den här filmen, den bärs upp av honom på många sätt och vis. Och med det sagt så menar jag inte att de andra prestationerna inte är viktiga, absolut inte. Men med den vikten som han har för historien så hade den här filmen... Ja, den hade gått åt funders om det inte var en lika kompetent skådespelare i den här rollen. Och det tycker jag faktiskt han förtjänar att höjas upp för. En stor eloge, det här är riktigt, riktigt bra. Ja det, det är bara till att applådera här faktiskt för med den talangen som McAvoy visar att han har här och den spännvidden som han har här också så ja, kan man inte annat än att förundras och han lyckas ju verkligen med att Vinna över publiken, få en intresserad och få en att och heja på en ganska så fasansfull karaktär egentligen. Så han lyckas med många konststycken i Split här och ja, det, det, det är jag väldigt glad av att få se. Ja, för vi måste ju nämna det att alla hans personligheter är ju inte onda. Vissa har ingen aning om vad som håller på att hända. Mm. Vissa är lite mer åt det negativa hållet och har ondskefulla planer. Och att se det hoppa fram och tillbaka och inre konflikter och liknande. Ja, det är, det är fantastiskt att se. Och där kan jag faktiskt acceptera det överdrivna skådespeleriet därför... Då ska man ju se den inre tvisten, hur de här personligheterna kämpar mot varandra inom honom. Och det är inte så lätt att visualisera alla gånger, så där, där kan jag acceptera sådant. En annan roll jag faktiskt också skulle vilja ge en eloge till, det är vår skådespelerska som spelar Casey här, för hon är ju vår... Gjältinna är kanske fel ord egentligen men hon är ju vår huvudsakliga rollfigur som vi följer och hon är ju någon som är en, en utomstående någon som inte riktigt passar in hon är den där udda tjejen på skolan som ingen riktigt vill umgås med och hon har bjudits med på det här födelsedagskalaset För att alla skulle ju naturligtvis bjudas in i klassen även den där ...udda tjejen. Och det visar ju sig att hon, hon har ju lite lättare för att handskas med den här situationen. För hon har ju en del ja udda personlighetsdrag... ...och hon också jämfört med de andra tjejerna som är lite mer alldagliga tonårstjejer. Mm. Ja, hon har ju varit med om en del i, i sitt liv... Eh redan i, i den spära åldern så eh, hon, hon förstår mer vad det handlar om tror jag men samtidigt så är ju ett traumat som hon eh, bär inombords något som ja, kan sätta upp stora hinder för henne och hindra henne från att agera för hon är ju fortfarande väldigt skakad av det hon har fått uppleva som, som liten och det det färgar henne så innerligt att eh, mm. hon, hon ja, inte riktigt kan förmå sig till att agera alla gånger när hon kanske borde göra det. Och ja, det, det är en väldigt intressant rollperson som är skriven här och... Det är här som jag tycker att, att Shyamalan börjar tappa greppet på, på allvar. För med, med unga Anya Taylor-Joy i rollen här så känns det som att, att hon skulle behöva betydligt mer vägledning än vad hon har fått i den här rollen. För jag, jag, i min smak så känns det i alla fall relativt tomt eh, på, på känslor det känns ganska tomt på, på närvaro i, i rollen här också jag kunde inte känna så mycket för Casey som jag egentligen borde känna för henne för hon är ju en person som man absolut borde eh, knyta band till och, och heja fram till slutet men ja, jag fick inte den kopplingen till henne gör det. Jag förstår precis vad du menar och i vilken annan film som helst så skulle jag också stryka under på att det här är ett problem just därför att vi som publik vi ska ju knyta band till den här personen. Det är genom henne som vi ska uppleva allt det här. Och vi ska heja på henne. Och därför så måste det finnas så mycket att, uh, att hänga fast vid som möjligt. Mm. Men med tanke på vilket trauma hon har gått igenom under en stor del av sitt liv måste vi väl ändå säga. Så, så förstår jag varför hon har valt att stänga bort känslor. Hon har gjort sig själv känslokall för att hon ska lyckas och orka överleva det som hon går igenom all den smärta hon bär på men det gör ju att hon blir lite lurigare att ta till sig som ja, hjältinna i sammanhanget vi, vi förväntar oss nog som tittare mer en normal tjej som är lite peppig och glad i sann amerikansk filmanda, medan den här är, är väldigt bister och har väldigt mycket som hon inte klarar av att behandla riktigt utan hon, hon låser upp sig själv. Då är ju de två andra tjejerna mer vad vi kanske förväntar oss. Men de rollfigurerna är ju väldigt reducerade måste vi säga. De är bara offer, de är där för att vara... Ja, de hjälplösa tjejerna som sitter fast och till och med när de försöker göra saker och ting för att, för att fly så, så är det ganska lönlöst utan att säga för mycket. Alltså de, de är väldigt impulsiva, de, de tror lite väl för mycket på sina talanger och det leder ju till situationer som de ja, kommer att få ångra väldigt mycket och det, det hade kunnat vara en intressantare dynamik de här tre emellan som det är fungerade men det, det hade kunnat vara snyggare skrivet för att få fler att, att engagera sig i. Nu har det ingenting med Haley Lou Richardson och Jessica Sulas skådespeleri här för jag tycker att som unga skådespelerskor som kanske inte har så mycket vana så, så tycker jag att de gör ett, ett helt okej okay jobb. Men de är bifigurer och de behandlas som bifigurer. Det är ju Casey som, som vi är intresserade av eller som filmen är intresserad av. Och därför så blir det ju en imbalans där. Mm. Ja, det, det blir det alltså... Eh... Ja, vad ska man säga? Ser man till de andra tjejerna här, Clara och Marcia, så skulle jag inte vilja säga att de egentligen är så typiska tjejer i den här typen av film heller. För de har ju ändå lite andra personliga egenskaper. De är väldigt handlingskraftiga på ett vis. Det går inte alltid som de hade tänkt, men de vägrar att och, och bli offer i situationen här i alla fall. De söker hela tiden efter eh, utvägar, helt oplanerat och ogenomtänkt eh, för det mesta, definitivt. Men de har en gå på anda där i alla fall, vilket jag tycker särskiljer dem från eh, andra eh, tjejer som man, man brukar se. Men eh, de är i sin tur väldigt distanserade från Casey som eh, verkligen analyserar varenda situation eh, har en eh, internaliserad dialog med sig själv verkar som där hon eh, synar precis allting i fogarna, suger åt sig all information och eh, bara verkar ha tankegångarna konstant igång och med en sån person så Tycker jag att det är väldigt viktigt att, att man ser så mycket som möjligt av vad som för sig går inombords. Jag menar, talande ögon, kroppshållning, allting som kan ge en indikation på vad hon är för tillstånd just då. Och det blir speciellt problematiskt med tanke på att filmen hela tiden ser till att publikens sympatier hela tiden ska växla mellan Casey och kidnapparen för båda två har sina positiva och negativa aspekter eller personligheter hur man nu vill kalla det och de har ju stunder där de är betydligt mörkare än vissa andra stunder så, så filmen vänder på sig hela tiden och ser filmen genom Casey- och kidnapparens ögon eh, med jämna mellanrum här. Och den balansen tycker jag inte infinner sig- för Casey blir aldrig så talande för, eh, för tittarna tycker jag. Det, det finns inte tillräckligt mycket energi i rollen här- för att eh, hon verkligen ska kunna- Lysa igenom och att man verkligen ska kunna känna henne. Man förstår henne till punkt och pricka vad det är för en person och vad, eh, vad hon har för drivkraft. Men det här lilla sista som eh, skådespeleriet ska lyfta fram till, till nya höjder här där man verkligen får en distinkt känsla för rollfiguren. Den tycker jag uteblir här och det, det är lite synd och skam. Anya Taylor-Joy visar... En god talang för det hon håller på med här. Och hon är väldigt talande eh, i, i vissa scener i alla fall. Men hon, hon faller gärna tillbaka lite grann. Och det skulle jag vilja klandra Kjärmälan för det här. Det är hans jobb att få det hela att verkligen fungera. Och det känns som man har misslyckats med det i det här fallet. Ja, det, det kan ju inte förneka att. I, I slutändan så är det ju Shyamalan som har ansvaret när det gäller att få saker och ting att fungera. Och där finns ju mycket med Casey som hade kunnat göra annorlunda. Jag vill inte säga att det är dåligt så som det är och jag tycker definitivt att Anya Taylor-Joy gör ett riktigt bra jobb här. Jag, jag hängde med den här rollfiguren från början till slut och... Jag tycker att man, man etablerar väldigt snabbt att hon är annorlunda så vi ska inte förvänta oss en, en typisk amerikansk tjej i det här sammanhanget vilket vi inte får heller. Mm. Sen är det kanske en smaksak om det funkar eller ej. För mig så funkar det alldeles utmärkt och jag tycker att upplägget på Split gör också att man, man känner att det här är inte en, inte en typisk actionfilm, det är inte en typisk thriller, det är inte en typisk äventyrsfilm eller vilken genre man än väljer att kasta på den här. Den är, den är väldigt unik på många sätt och vis med sin stämning, sitt skådespeleri och sitt upplägg och att försöka pressa in den här i, i en genre bara för att känns... Det känns ganska dumt. I, I sammanhanget tycker jag att det funkar men all kritik du, du väljer att ta upp här det, det kan jag ju inte säga emot. Alltså det är ju så mycket som kunde ha gjorts på andra sätt men, men som det är gjort så tycker jag ändå att Shyamalan har, har försökt att realisera sin idé på, på ett intressant sätt. Är det det bästa? Är det det sämsta? Ja det, det, det får man ju faktiskt avgöra personligen. Ja, det är en subjektiv upplevelse här helt enkelt, filmmediet, så alla tankar och resonemang är lika värda. Ja, det var, det var väldigt diplomatiskt sagt och låter som någonting vår eh, sista rollfigur skulle ha sagt i den här filmen. För eh, vi har ju Dr. Karen Fletcher här som är specialist på eh, personer med flera personligheter och som är eh, psykologen som tar hand om vår, eh, vår skurk här. Nu vet hon ju inte vad det är som håller på att hända. Absolut inte, men Genom hennes insikter får vi ju veta väldigt mycket om hur en sån här person tänker och vilka konsekvenser som finns. Och ja, man, man skulle ju kunna säga att hon bara hustar upp en massa information vi som tittare behöver veta, men jag tycker ändå att det görs på ett, på ett förhållandevis snyggt sätt. Ja, det, det kan man väl säga, men eh, ja, det går ju inte att förneka att eh, Dr. Fletcher är här i filmen för att ge oss den information som vi saknar. Eh, hon hostar ju ur sig både det ena och det andra som eh, har en väldigt stor betydelse framöver och det, hon är även där för att ge mer insikt i, eh, i kidnapparens eh, psyke. För annars är det svårt att riktigt kunna träda in i, i hans roll och, och förstå vad den handlar om om man inte får lite mer kött på benen och, och därför dyker då... Fletcher upp här lite grann som en, en Dr. Loomis i Halloween för att förstå vilket hot vi egentligen har att göra med och vilken kraft det har och ja, kanske vilka svagheter eh, hotet har också. Och eh, Fletcher är ju lite av ett driftkucko verkar det som i, eh, i den. Eh, Vetenskapliga världen med hennes teorier om just den här typen av sjukdom och vad hon tror det hela kan indikera och vart det hela är på väg för oss som, som människor. Det är lite mm, pseudopsykologi över det hela skulle jag vilja säga, men inte utan ett visst mått av, av relevans. För det finns lite intressanta idéer som hon, hon för fram här. Men eh, det är med den, den humana aspekten som hon tillför i, i filmen här också och eh, verkligen försöka dissekera eh, rollen, vad vi har att och, och göra med i, bland alla dessa personligheter, hur det hela hänger samman, hur det fungerar och, och sedan ta oss fram till, till slutakten och förstå vad det är som är på spel egentligen. Ja, hon är ju nyckeln till, till många saker utan att säga för mycket och... Ja, det är ju många som gör närut av henne och hennes teorier Och jag beundrar att hon har den entusiasmen som hon ändå har Trots att hon vet att folk skrattar åt henne För hon, hon tror innerligt på det här Och hon tänker jobba för att bevisa sin tes Men hon är professionell så hon tänker inte hitta på vad som helst Utan det är ett långt och långsamt arbete som hon håller på med Och jag visst jag, jag tycker också att det är dåligt när man har informationsdumpar av olika slag i filmer. Men med tanke på hennes yrke och situationerna hon hamnar i så tycker jag ändå att Shyamalan... Presenterade på ett snyggt sätt. Vi, vi ser en del av en föreläsning som hon håller i, i samband med en konferens. Vi ser hur hon pratar med en granne som hon är god vän med som, som inte alls begriper sig på det där. Och, mm, jag tycker ändå att det fungerar och hon visar ju att hon är, hon är inte lättlurad heller för hon ser ju igenom bluffar och liknande som de olika personligheterna försöker. Ja, ställa till med för att leda henne på, på villovägar och, vägar. och hon, hon plockar ju upp på det ganska omedelbart och konfronterar men gör det på ett väldigt snyggt sätt så det, det är ingen perfekt rollfigur det är det absolut inte men jag, jag gillar Dr. Fletcher i den här situationen i den här filmen jag tycker att hon, hon bidrar med väldigt mycket och det kan vara Betty Buckleys skådespeleri här för jag, jag tycker hon känns väldigt mysig i rollen samtidigt som jag jag, jag, jag köper att hon är professionell psykolog. Ja hon tillför mycket hjärta och värme i, i rollen här det måste man säga och som jag sa den, den humana aspekten i storyn här vilket verkligen behövs också se saker och ting ur ett mer rationellt perspektiv vilket kanske inte de andra rollfigurerna gör alla gånger, så går hon varmhjärta tillväga och försöker att inleda en dialog. Hon är diplomaten här och försöker få alla parter att komma överens och få till stånd en vapenvila mellan mm. personligheterna helt enkelt. Så det är det hon hon gör här och det är ju talets gåva som hon har som hon har som, som sitt vapen här och det ja, jag, jag tycker att det, det fungerar faktiskt för att vara en infodumskaraktär så är den ju faktiskt riktigt väl skriven och, och riktigt mysig mellanåt också så att det, ja, det tillför Just uh, det här varma i mänskligheten mitt ibland allt det, det, det kalla och mörka så uh, det var verkligen behövligt det också så att det, det finns ju en absolut relevans i den här karaktären och jag, jag tycker den är riktigt bra genomförd. Det är den sannoliken så en eloge där också och... Ja, det är ju många fler skådespelare i den här filmen givetvis, men att prata om allihopa och deras sammanhang skulle förstöra den alldeles för mycket. Så vi sätter punkter, vi kan konstatera att ähm, det, det aldrig går ner på någon dålig nivå, det, mm. det är helt okej okay till lysande bland skådespeleriet och... Det, det ska faktiskt Shyamalan ha en liten eloge också att han hade förstånd nog att plocka på sig bra spelare till den här. För som nämnt, i andra händer skulle det nog ha blivit betydligt ostigare. Oh, jo ja, det har utan tvekan. Och ja, till och med Shyamalan själv står ju för en ganska hyfsad rollprestation i sin lilla scen här. Så till och med där har han kunnat skärpa till sig lite grann. Så ja, man får väl faktiskt ha och applådera insatserna här. Över hela skådespelarfältet faktiskt. Och med det sagt så är det väl hög tid att ta en titt på det visuella i den här filmen. Och... Jag vet inte om det är så många specialeffekter att prata om egentligen. Där finns en del mot slutet som vi inte riktigt kan gå in på där man förhöjer övergångar mellan personligheter på sätt och vis för att få det att se mer monströst ut hos Tust det kan jag väl tycka har gjorts förhållandevis snyggt och jaktscener och liknande fungerar förhållandevis väl. Men så mycket mer på specialeffektsfronten vet jag inte om där är. Jag menar köttskador och liknande men det är ju... Någonting som riktigt bra som min kör har varit bra på att göra ganska länge. Så det är ju ingenting som är, är överväldigande på, på något sätt. Men eh, om vi istället hoppar över på, på den rena visuella stilen här på dekor- och formspråket så måste jag säga att det, det känns väldigt Xamelon. Och med det menar jag så känns det avskalat i vissa scener men också väldigt plåttrigt i andra. Men han har åtminstone haft vettet att veta vilka scener det funkar att det är plåttrigt och vilka där det är mycket, mycket bättre att försöka hålla det så reducerat som möjligt. Ja, ja det, är, det är avskalat, det håller jag med om, men samtidigt väldigt stiliserat. Eh... Där är ju scenerier som har byggts upp här av en specifik anledning för att få en specifik effekt. Och ja, det, det, är, det är visuellt. Det är mycket visuellt. Kanske för mycket visuellt ibland. De har fått till miljöer som känns... Ganska så konstgjorda emellanåt och, och allmänt överdrivna i sin konstruktion enbart. Så det var jag inte så överförtjust i men samtidigt var effekten av det här överdrivna någonting som jag ändå tyckte fungera. Så där var jag beredd att, att sluta fred med, med bilderna i alla fall för att det... Det ledde fram till någonting i alla fall. Mm. Så eh, överlag så tycker jag att eh, det var något jag kunde sopa under mattan också. Eh, ser man till, till själva fotot här så eh, är det ju inte mycket avancerad eh, kameraarbeten som, som görs här. Det är eh, ganska så statiska bilder man ser till och jobba mycket med negativa ytor, alltså tomhet i bilden och man jobbar med, med färger eller avsaknar av färger också mycket för att eh, riktigt etablera eh, stämningen och eh, knyta an till var vi är i storyn också så jag alltså det är inte perfekt i, i det visuella, långt ifrån, men det är ändå effektfullt och det fyller sitt syfte. Man har inte gått allt för långt här, utan man har lagt band på sig själv och, och funnit en, ja, den här kamalan-effekten som gör att filmen fungerar. För, för bilderna gör mycket för att etablera stämningen också, och där har Shyamalan fått in sin, sin estetik för att verkligen stärka det som håller på att hända så ja, på det vissella planet tycker jag att allt fungerar även om det finns lite saker jag skulle kunna racka ner på. Ja, det får jag ju hålla med om att stiliserat är ett bra uttryck för många av scenerna och bilderna i den här filmen. Det, det känns lite som en scen, men det är en levande scen som man, man väljer att acceptera den i sammanhanget för... Oftast har den ju en tendens att lyfta innehållet, och är skådespeleriet som sker i bilden bra så, så blir den fungerande helhet där. Sen är det nog en smaksak om man gillar stiliserade miljöer och bilder eller ej, men jag tycker att det fungerar i den här. Sen är Shyamalan så fruktansvärt glad för att peta in referenser och antydningar och liknande i sina bilder. Han älskar ju sina twister och att hela tiden lägga ledtrådar som första gången man tittar på filmen kanske inte säger någonting förrän, ja man har nått slutet och det faller på plats. och Därför var det väldigt intressant för mig att titta på den här en andra gång för jag, jag misstänkte ju att den kommer att bli mycket ointressantare. Men jag måste säga att stämningen är tillräckligt stark och historien är tillräckligt stark för att gripa tag i en fastän man vet vad man har att vänta sig och helt plötsligt börjar många av de där små dolda referenserna i bilden att betyda någonting och... Därför kan jag ju säga att det är intressant att se den just två gånger för helt plötsligt får formspråket en, en extra nivå där. Om det är bra eller dåligt, som sagt, det är också en smaksak. För mig fungerade det i Split och det tycker jag kändes riktigt, riktigt väl. Sen har han varit förståndig nog att inse att om man har väldigt stiliserade bilder och väldigt avancerade miljöer då kan man inte samtidigt ha väldigt extravagant kamerarbete för då, då krockar de här två teknikerna med varandra. Ju starkare formspråk man har desto lugnare kamerarbete måste man ha. Ska man istället ha ett väldigt avancerat kamerarbete för det kanske bara miljöer och platser som är som är lugna nog att klara av det där. Det är en balans det finns olika stilar och idéer naturligtvis i det här sammanhanget tycker jag att det, det är helt okej okay att han har valt ett lite mer statiskt kamerarbete. för det, det fungerar för vad han vill göra men lite lite roligare kunde han ju haft med kameran men mm, jag tycker ändå han har hittat en bra nivå här. Ja, jag skulle nog inte vilja ändra på så mycket faktiskt för bildspråket går så väl hand i hand med själva berättelsen. Med det sävliga tempot, det eftertänksamma i det vi får uppleva så är det här precis rätt nivå av, av kamerarbete och även... Det, det lugna klippandet som är nästan helt felfritt tror jag i, i Split här så fogas det hela samman till eh, precis det här krypande tempot som bara skapar mer och mer obehag. Så att det, det är just eh, sambandet där mellan, mellan story och det visuella som verkligen gör att det klickar för mig. Jag klickar gör det definitivt. Det enda i klippningen man kan diskutera om hur bra eller dåligt det är, det är ju de här tillbaka blickarna som mm. känns lite lite klumpigt infogade. Det, det fungerar, men det hade kanske kunnat göras snyggare. Annars så skulle jag vilja säga att det fungerar på alla fronter. Alltså den här filmen är ja, dryga två timmar lång och det känns inte. För tempot är bra, upptrappningen är bra, hur eh, historien är balanserad är bra. Och det gör att, att helt plötsligt så har, har två timmar gått, filmen är färdig och man sitter där och undrar tog det verkligen två timmar? Det, det kändes mycket snabbare. Ja det, det är ju ett, ett bra tecken på att man har fått en komplett filmupplevelse där, där man verkligen har blivit uppslukad av det som händer så eh, man har verkligen eh, lyckats med eh, att göra en film i det här fallet alltså och eh, Ja, även tillbakablickarna tycker jag rent klippningsmässigt fungerade för mig. För man flyter in i, i själva tillbakablickarna. Sen är det vad vi egentligen får uppleva där i som skapar mer av en dissonans för mig. Men eh, det, det är ändå bra avvägt var... Precis var till och med vad man ska eh, byta till en tillbakablick utan att det blir allt för abrupt. Alltså för de här tillbakablickarna det, det blir ju en, en chockartad upplevelse på, på flera sätt men eh, själva infogningen av dem har de ändå planerat in riktigt väl här måste jag säga. Nja, det, det kunde ha gjorts bättre kan jag tycka. Men det är ingenting som förstör helheten absolut inte. Och någonting jag måste notera också som hastigast: det är bakgrundsmusiken och ljuden som man har slängt in i den här. För oj, vad det hjälper till att lyfta atmosfären. Det, det kryper i skinnet. Det, det riktigt um, drar fram skräcken i en. Och um, i en sån här film med mycket atmosfär, då är sådana saker så. Otroligt viktigt och ja, soundtracket är ju ingenting jag hade lyssnat på i min mp3-spelare, definitivt inte, men i den här historien, i de ögonblicken, fantastiskt. Mm, mycket bra val som har gjorts där för att och verkligen stärka stämningen där också eh, krypande musik för en krypande historia ja, det, är, det är någonting som verkligen påverkar den och, och känslan stärks hundra procent på grund av, av ljuden vi får uppleva här det gör upplevelsen så mycket starkare så eh, där har man verkligen gjort ett hästjobb tycker jag tveklöst och med det sagt så är det väl hög tid att summera Split. Och som det känns just nu så, så verkar vi inte ha särskilt splittrade åsikter i det här ämnet. Nej, vi verkar vara ganska rörande överens i alla fall. Och vi är väl överens om att Split är, är något av en comeback för M. Night Shyamalan- här känns det som han har hittat formen igen efter hans tidigare fiaskon. Och ja, Split gör det som Shyamalan gör när han är som bäst. Han berättar annorlunda berättelser med en, en sär egen ton. Och men en story som man aldrig riktigt kan vara säker på. Att man vet vart hände hela ska bära. Split är effektiv och avskalad. Historien är väl uppbyggd och balanserad. Det finns ett, ett ständigt närvarande obehag här som ger ett starkt intryck. Ehm, han, han är bra på att komma på idéer som känns fräscha och han kan vara ja, riktigt duktig på att strukturera filmen och, och ge den relevans och ett visst mått av djup. Det här är dock inte en, en djup film. Shyamalan leker mer med psykologiska koncept för att gagna filmen än han ger sig i kast med att och, och göra en djuplodande stillstudie i sinnesstörningarnas mörka vrår. Han, han presenterar emellertid ett par spännande idéer angående antagonistens tillstånd som, som är fantasiägande och, och någorlunda tänkvärt också faktiskt. Ehm... Mm. Där Shyamalan ofta fallerar i sitt filmskapande- är i registolen. och Split är här- inte något undantag direkt. Denna kar kan många saker- men att ge regi till skådespelare är inte en av dem. Även om Split är en av hans bättre filmer i denna aspekt- så kan agerandet ibland kännas ja, lite trött, kanske lite platt, kanske övertydligt ibland- det verkar inte finnas en, en känsla för nyanser hos Shyamalan som regissör. Vilket kan störa mig en del. Och, och det kan även totalt fördärva en hel film. Vilket ju har hänt tidigare i hans karriär. Ehm, I Split så... Jag är dock nästan allt fokus på James McAvoy här och han klarar sig mycket bra i rollen. Jag hade dock gärna sett kanske något mer subtilt agerande här så att alla personligheter inte ska bli allt för extrema i sina utformningar. Men, men McAvoy är, är ändå behållningen i den här filmen även om han, han borde ha hållit tillbaka lite mer vid, vid vissa tidpunkter. Split... Tycker jag slutligen det, det är en sevärd film som på ett förnämligt sätt bygger upp stämning och spänning med små medel. Det, det är en film som kan krypa in under huden och, och sådana filmer uppskattar jag verkligen att se. Shyamalan är inte den bästa av regissören men han är en bra historieberättare. Split är effektiv och man borde faktiskt ta sig an- denna suggestiva upplevelse. Ja, precis som du sa så är inte Split den djupaste utav filmer men den behöver inte vara det faktiskt. Den nivån som Shyamalan väljer att lägga den på känns ganska så väl avvägd och en som fungerar väldigt bra för historien. Fokuset är på den här splittrade personligheten med alla dessa individer som kämpar om kontrollen över den här kroppen och vilka konsekvenser som det kan få och vilka som drabbas av de här konsekvenserna. Det här är en film med ett psykologiskt tema som är gjord för att fungera med en bredare publik och därför så får man hålla nivån på en lite, lite behagligare nivå och det tycker jag fungerar här. Det är stämningen, det är konflikten, det är personligheterna, det är rollfigurerna, det är det som är det viktiga och hur de interagerar med varandra och hur det långsamt drar sig mot en konfrontation som kommer att sluta. Ja, kanske riktigt illa, vem vet. I mitten av allt det här står ju James McAvoy och han bär den här filmen riktigt väl även om man har andra skådespelare omkring sig som gör ett, ett riktigt bra, eller åtminstone ett bra jobb. Så på, på skådespeleri fronten känns det bra, men precis som du nämnde, Shyamalan är inte den bästa på att ge regi. Det hade han nog behövt jobba enormt mycket på så att eh, han i framtida produktioner kan, kan prata mer med sina skådespelare och förklara vad han vill att de ska göra på ett, på ett kreativt vis. Men som historiemakare är han bra och Split är ett utmärkt exempel på det. Visst, den innehåller alla de där kända små som han har för sig med hemliga detaljer, med twister, med en historia som går åt en riktning men sedan helt byter och man vet inte riktigt vart man är på väg. När det görs rätt så kan det bli riktigt spännande och Split är i min mening ett bra exempel. Det här är en Shyamalan som har kommit tillbaka i hög form och även om han inte är en av de största regissörerna i Hollywood så tycker jag att hans grejer är riktigt bra när han vet vad han håller på med och när han inte drabbas av något storhetsvansinne. Split är en riktigt läbbig historia. Den är psykologiskt obehaglig, den är skrämmande, den är drypande av en atmosfär som får det att krypa i huden. Och jag rekommenderar den varmt. Det här är en sån film man faktiskt borde se. Ja, det, det är en, en film som... Trots dess brister har så mycket kvalitet i alla fall och som tillför någonting nytt och ja sådana filmer är det ju ganska ont om nu för tiden. Det är det sannoliken ja och som början på vår upptrappning till Halloween så känns det ju som en, en bra film att börja med. Den är förhållandevis normal i de miljöerna som man besöker och skräcken ligger i att man inte riktigt vet vem man har att göra med, hust hust harkel harkel. Men nu rör vi oss stegvis närmare till den mörka årstiden och till Halloween och det betyder ju att nästa film blir lite lite läbbigare och lite lite annorlundare. Ja, det får vi hoppas i alla fall men man vet ju aldrig vad som har hänt för eh, nu har ju chefen gått och tagit en allt för lång semester och nu får man helt enkelt ge sig väg för att försöka dra honom tillbaka till verkligheten igen och jag vet inte om det låter så läskigt egentligen. Det beror väl på vad det är för ställe som han tar sin semester på och vad de hittar på där för... Jag har fått ett intryck över att det är mm, saker som händer på det här stället som inte riktigt är väntat. Vad det är och hur det uttrycker sig ja, det har jag ingen aning om men det är ju någonting som vi alla bävar inför. Är det inte det? Att åka på semester någonstans och den platsen visar sig vara ett, ett mindre helvete på något sätt. Ja det är alltså bra stoff till en mardrömshistoria alltså man börjar med paradiset där man sedan inte kan slippa undan och det sakta bara förtärs och blir till ett levande helvete istället. Ja det är någonting att drömma om mina pojkar och flickor. Ja det är det verkligen och jag ser fram emot att se den här filmen faktiskt även om jag, jag aldrig hade hört talas om den här så var det ju en film som vi fick rekommenderad åt oss och du påpekade direkt att den här verkar eh, vara någonting som, som passar oss det här borde vi titta på. Hurvida det är sant om vi verkligen sitter på något riktigt kanonstoff här eller om det blir ett eh, riktigt magplask. Ja, det, det vet vi ju inte förrän nästa vecka. Nej, precis. Men det, det passar bra för jag var på jakt efter en, en ganska modern skräckfilm att ta upp inför Halloween här. Och eh, det blev en ganska så kort lista måste jag säga med, med m, intressanta alsterhåll. Och det här blev en av dem som jag tänkte, ja det, det, det känns ändå så det här kan, kan bli någonting. Det verkar vara tillräckligt intressant för att, att kunna prata om det i alla fall. Så ja, vi kastar oss hals över huvud ner i, i det okända och, och ser om vi kommer därifrån levande helt enkelt. Ja, det har du rätt i så um, vi får uh, packa våra väskor och ge oss av och hoppas att vi kommer därifrån när allt det här är över. Men uh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.